قرآن محترم علی کو ده مولانا کاری شفیولا سیف ده درس قرآن ده پینتیس نمبر کے سٹھ چپ مقام تو تالای بینک سر جمعات کی پتیرہ او چودہ ست دودار گیار گی شعر دید دی ملاوی دو پتیر ساتی اشاہ توید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزده مین چوک جانگیرار اور سواوی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبایل نمبر 0331 ستا واندس اکسو چوبیس او اگه که چه ازت کو کم خلقی دنیا دیندارا دنیاو ده دین پلی هاز اگه سپکی کده پی واقعی و زی زیوی یفعلون او ده غرنگ کار بادشان کاری ده ده اگه غرائی چه من قاقت والی و من گا جنگ والی و ستازو خدا کار ده اذا سوی گفتانه وئی چې په ګورام ریګی کنه زهر ولا بور کو زدا سوی دا په حاصل کئ یو علاقه او ملک چې توای کنه کمبلی ممبلی تخفی ورته شوروکا نو چې نا جوړه باد انا جوړه قوم د پخ یختجلو نو بیا چې سو سرا کینو کا وا لك څنګه نور بسو ام کوام خو ته خلر علامات ای خلر علامات وانو دو رئينا لايه پراسنو نبان نداشي نبا غير مو شرميكي ابيا كيسا وصرا كينا ها كينا وإنني يقننز مرسلتون لغن كيم إليهم سليمان علیه السلام أو قومتا بهدية تن پر دالائي اوه رشوت تا وي وصوم ورتوي سبنا استا چايدا استالا وبوبوب وشربت ته اي رشوت تا دو ولا بدل کی نا دا, دا آغا وخلا دا لبنا به هدیت تخفا فنازیرتون نزگورم بمیر ج علم ورسلون چه پس خبره بانی واپس کی گی دا لیگی لیشیوی آما جه کم لیگلی دی چه آغای سنگ آغا وفد سلیمان علیہ السلام واپس کی پتے لگو چه دنیا والا بادشاہ دی دا با واقع دید لاغین رس دا زمان خواقا دا چه ارسا کو بیا او کنا لا تخفی تحایف ناخلی اجي که ما خبره خط کې لیکلید چې وقت دې مسلمانين الله تعالی علي و اتوني مسلمانين کپارې کلکته بس ګورم اېزو فلما جاء سليمانا هر کله چراغ اغا استاد اغا يو ننا او بلا سرو سپيدو له ور کړو روا عترو د شي زونه پکی او تخفي راغو بل يو خلق راړو هر کله چراغ سلیمان علیہ السلام قال ورته پیشړو قال او سلیمان علیہ السلام اتمید دوننی ایتاش زمایمدارت کوی بے مالل پمالو ماره بزیرالهی ډالای فما آتان یالله هغه چراغ لري مات الله خیرون غوردی مما داغ مالونونا آتا کم چی تاس تیدر بل انتم بلکتاسو بی هدیتکم فداخ پل رشوت پاندی تفرحون خوشال جائی ونید دالای با نا قبلائی نا دالای نوکرن دار رشوتو پنی دیپوی گئی دالای قبلو لہو حدیق قبلو خدا لی اسلام کار دی چی قبلائی با اہ او کنن وداخو دالای نوکرن لبی بدلو ارجع واپس شاء إليه ما غيطا فلنأتي اللهم خامخان من درزو تاستا درلیقو تاستا بجنود دعث فوج لا قبل لهم شنشت مقابلاء غير ربعاد ده فوجا ولنقرج اللهم خامخان من بوباسو سبق والخلق من هذا سبقنا أذلة سبقرشوی وهم صاغرون خالنا جائب الظليلی لاسي عمل وسركم قالا اویغو یا ایوها الملعو ایرس خدشو ایزا ما دا حکومت مشرانو ایوکم اي کم یا استاسونا یعتینی رابولی ماتا بی عرشها تختا غی قبل انتا یعتونی محکی درات لو دا مسلمین اسلام رانون کی ام القیصا خوله لوی تقو مال سکر وچت کی قالا اوئی اغا طاقتور عفریتون بنا مارا بدمستا و سرکش نخوا ایک رستر آگا ماندگرد دیکھنا قال عفریتون اوئی اغا طاقتور من الجنی دا پیریانونا انا آتی کا زبرالم تاتبیحی اغا تاخت قبل آم تقوما ماکی دا پاس دوستانا من مقامی کا دزاستانا دسارنا تر غرمی مازبخی نا پوری تر ڈیوٹی که دا خدمت که ل دی وختې به تته راړم ولي یقیناځو ع پرړو د دو لا قو خاامه مضبوطیم ام اماد ګرم سره د بدل بهپې لکوم نوه وختنا قال الذي او غګ د چاغ سره پووه من کتابی د کتابو پهې د مفسیرينو درې عاللي یوقولول په کدا د چه دا آصف بین برخیاو دا سلیمان علیہ السلام وزیرو او لیکو ولیولاو ناغوی زمین در ترانا ما خوبا دی دا سوال رازی چه پیغمبر او چې چه پیغمبر پا اخپلی او کارکولشن ولی ولی تا ساجد ته آبی آخو کرامتو چتیگی پا معجزه رداد دی وجه نرد ده دویم قول داده چه جبرائیل علیه سلام و سرناستو اغیوی زب ایرادم اغیویم قول داده چه کل کل سرزان غائب فرس کی زبادا کارو کم سلیمان علیه سلام پا خپلو د دا موجزه خاوندو نده دو, ند دو قولونو تا علماء مفسرین ترجیح ورکی چې دا غور دیخا قال اللذی نمرات دینا سوک دی یا جبرائیل علیه سلام او یا سلیمان علیہ السلام پریده پوری کیوی تفاسیر دری وراغستی خو غور قلداره قال الذی او یا کاس عنده چغسرا علم بو یا من الكتاب کتاب انااتیک به زبرالم تا تدلرا قبل ان یرتد الیکا ما کی دو دون تا تا تعرف کا رب دسترگستان لاست ردا دی او چ سوره وقت رب کوي کنه نو واستابه تاریخ یا ابراهیم علیہ السلام او یا سليمان علیہ السلام په خپل خدا نه فرس کها فلم رآه هر کله چولید سليمان علیہ السلام او تاخته مستقر لن قدات حال کی چټکاو عنده ماخد دتا قال و سليمان علیہ السلام هاذا د بالفضل ربي اخو فضل د رب زما د لیا بلوانی لده لپارا چه ازمیخ کئی پاما اشکرو چه ز شکرو باسم ام اگفر یا ناشکری کم ومن شکرا چه چه شکرو باسم فاننا ما یشکرو لنفسی شکرو باسم او فائده ده شکرو با آگا پلزان لئی ومن کفرا چه چه ناشکری اکرا لسو د بادشایه ده تختونو فاننا ربی غنیون زمان رب فروا ده کریم عزت مند بی قالوی سلیم علی نکیرو عدل بدل که لها دیتا عرشها تخت دی عدل بدل که ناشنائی که ورده زده دا معلومون که دا اخیار زنانه داو که قمق للا لنظرو زگورم اتحت دی چه اغا پویگی ام تکونو یاداغا من الازین دا خلکونا لا تدون چه این پویگی زی اخیار تیا معلومون فلم ما هر کله چه اغا قیلہ اول شورتا اها کذا ایادا سی عرش وکي ستا تخت نه ورتا لوب هاي خبره امتيhado دا ستا تخت قالت او يغي اغا هو اغا دي شک کي وا ولي يا دومره مضبوط تخت او تعلقي دنده پروته اداخير اړو بسنګيږي خو چويلي دي چې او دا دې وی پی جند اخپل تاختا سمت لفظ واحد ده کورسای تا و اخپل کورسای معلوم بای خواه دا ده و کداد اچھا ده بادشاہ ملک و وزیرو ده اداره مشرو ده تبد اخپل ده اداره بوٹی کمری کورسای نوکران استازان شاگردان دیوالونا دول با ز دې کله استادالو پسی شي کله دوکې حالو پسی شي کله لکانو پسی آ کله ولو پسی زموږ بیا وړه با شروع مړ دې الله دی وبخي هغه اورځي خپل لو کارتې پلانیا په دې ځای کې هغه ګول سشو په څه با فرونچا شو کولې کې دا و چې په سالم سکول بګر زه دو لو دیوالونه ابو تی او لو کر استاد دا غسیپ غواري وا لا غبطه معلوموله ها زموند رو پرګور ساي کي پروتي او کر دې سگه دې سگه نه نه دا بلار د مشارکار زا دې دې بشر دې نو دت ودا غ خپل مشراي تور کارونا د خپل ظاهر علم مطابق او د مشقت مطابق به معلومي نه نه شريبه پپټو کوي هذا هو دخل العلاقية ده صوبية ده دوي جنهو ده تحصيله ده پتهم ني هذا اخل قرصائي نوكار پتا بورتا ني نن نا اغي تا پتاو جدا سمات تخته چه ويري دو جدا سماته اججي واؤتين العلمان عراقرشه ده منتا علم دام زوده دا بلقی سوی من قبلها مخی در د ده تاخنا ستا در تاخنا ما ستا در خطنا ما معلومه گره دا چې کلماتا تا دالای راو لگه دا اگه ما تا بیا واپس شوا. انو ما تا پتاو لگه دا چه تا پیغمبری لالی چی نی و کننا مسلمین ایو من گردن که خودون که دا اللہ توحید نوراس پا امای پزای پاتی امنگا ایماد را دا ای دیکی او دو ترجمی دی واسود دا امنکر اللہ دیلرا احمد عبادت ما دا عبادت تا غچانا کانا چی ودا تابدو چی بندگی بے کولا من دون اللہ دا اللہ نسیوا اللہ تی منکر دویما واسود دا امنکر دیلرا سلیمان علیہ السلام ما دا غنورو سپو مائنا کانا چی ودا تابدو بندگی بے کولا من دون, من دون اللہ دا اللہ نا سیوان بلا ماناوے وَسْوَدَّهَا مَنَا کَرِو دیلَرَا مَا اَغَشِ زُنُون وَرَوْسُ پُنْمَای کَانَ چِ وَدَا تَابُدُو بَندَگِ بِكُولَا من دون اللہ دا, دا اللہ نا سیوان دا دیس دسنہ مَنَا کَرِوان لَا اللہ دا ذكرتن ورأس بما يقول إنها يقناً دا كانتها من قوم الكافرين دا قلق كافراننا ندقو مصر پسرينو قيل لها أولشو ديتا زنها لساكي شي دان سرساتي زو اس بل کمرتا ادخل صرحا ورنو نوزا دا غمانايتا فلما هر کلچ دي ولداغ غمانايت حسبتو دي گمانو كو پمانايت لجتند چپی دو بو وکشفت عنصاقایها او راق کلی دیخ پل... پرتوگو او خپلنگو عنصاقایها در خپلو پندونا اینا مقی توبیدی انو عادت دارنی چی زره پوبوزی نو زن تی ساتی الو دیسه جلو که آقا پرتوگو آقا لنگی رو جد کنو ندید دي روح سلاممان ان ته پیریانو و چې په پډو باندې ښ دي هغه داسې چلوو چې شو محلو ورتهتییاې ااناندې بهوب نو ته زه دا چېډای لا پهپله خپل لنګ پرتو چت نو ما او که نه پ غمبران خوی پردی پیغمبران پر دوز العلاو تا ګوري خبر وسرو کپل دا کی پیغمبران زنه العلاو عورت تا ګوري نه نه و دای ور تقولو چې ته خو متاثر هم دنیا ده خو مالو مله دنیا را کړی دا او اصل خبر د دا توحید داغه د دې لپاره نه چې داږي ويخته په معلومول نه دا, دا, دا, دا بوم ته تفاسیر او ګوري ان مولیس بخونو شاګردانو ته بولان ته په منبر وای ډیر خو دې کی شي کایخه لدی ور لنه صاحب سبحان الله اور اسی خپل تقریرو کو لنه خانه توب تفاسیر ګوره کنه چې دا خبره د پیغمبرانو د شان سره خای رستم وسوره اسوات کې راځي سليمان علیه السلام دا خپل فوج په خزه مینو ځاچې زی یوانه دا کومه بوله پاکه شيا وسی لا دروغ کیږي د اسرایلی واقعات دی تفاسیر راغستې وي توبہ چان کای مطالعه وکای وګوري وکلا پیغمبران شانتا دا وختنمال مې د پاندوخه اچي قالت او سليمان عليه السلام انه یقینا صرح الماء ما نيدا ومردن چلاوکړي شيدا مل قوارير د شیشو اما نه اما په شیشې لګولې دي قالت او غیر ربی اذا ما ربا اني سلمت نفسي واخذيات کڑے پخبل سان واسلمت مع سليمان او ما اسلام راول دي پمرګرتياده سليمان عليه السلام کي دته پوجا ميراړو لله الا لرا رب العالمين چې رب د مخلوقات پدې ده پويږئ ستې ثابت شو سليمان عليه السلام په پټو نه پويږي دليلي نقلي پرد شيرک او پر اثبات دا چانا دا علیہ تا صالح عليه السلامنا ولقد ارسلنا يقنا ليجل يومن الى سموده سموديا نتعا قاهم رود دا غي نسبي صالحا صالح عليه السلام فسمى ليجل انه عبد الله راجت اس بندگیو کيدا الله فازهم فريقان نا غانا غددل شوي يختصمون چې جگاري کوله ولكا جوړ <تصرف> <throat> بنا را ولي جوړ برا ولي باسو کارسي او چې هو ځای نه قالا د پیغمبرانو په تقریر کې کاردار چې خلک به دوزه یږي خلک به دوزه یږي یو بدایي چې ایمان براري او بل بدایي چې مخالفت ته به ودرېږي نو ایتها خلکو کې ډالي شروع کړي ډالې لته قرآن ویلره د اسواله عليه السلام په کې وله ډالي جوړولې داسي جوړې دالي چې او بل سره جاګاره کولې دا خو به یې کنا مس... دا خو ما دې سره دا تاله ښه ورده چې دا ته توحید او سنت بیان کای نو خلک بکله دوډلی شي او کله بدري شي یو به مومنان شي بقره تا تم متقیان نوستي او یو بسره کافر شي مقابله تو بیل کلاړي او یو به دوپارک شي ومن الناس من يقول بشي دا د قران سره کار غاره دا نه چې ته به بیان کې ټول به یو ځای کې اتحاد دې ځکه اتحاد دې وېد اصل اولی عقیدہ و گورا عملی و گورا نہ نه نہیں یو زے کو نو چرکا لا قشیعش لیوبل تبخ پی علم کی نو غصہ نہ جودایو نو بل با بیا دالا دالا بکئی بیا بجوتای دیتا مخی از مخلیلو دا گنسل یو زے کہر فخ پلا جنگے گادن بیانو کہ دل اللہ در خدا کے دین و بس صبر کا وعدہ دیا او کار دل اے پکشیرا داخل کی قاتیانے پکرا داخل کی مبتدین پکی مشرکین پکی دا ایده ای جماعتی این ارستوی آتاس ناس ایس شیئنی نا نا بایی زمان دا مسئلہ دا کدا سو قبلی نباس منگا اگئی مرگریو اولار باییو دا ردا سی حق فرس مخلیسین بیا یوبل بلا مخالفت نکی وی سیب منگا آتاس و اتحاد کرے جتا سوا ہے لالا قانون ملافظ کوا آخ کا خبر بایی او په پیڅو تی بلواخ په بلک الله به ګنده او تای اوزلیا از مهتره چې د فقيري اندز ر بیاولې ته حد که مکوا دل پایو مجلونان قال اوص صالح عليه السلام یا قوم زمان قومه لم تستاجلون او لتاسو تادی کوي بيسئ عتي پازاب قبل الحسنت مخقدرهاتنا او مساله توهید منی چې الله درنه په دنیا کې امن او امان درکو په خیرات کې لولا تستافرون الله اولی تاسو بخنه نگو راید اللہ نا لعلکم ترحمون دا دید پارا چی پتاسو رحمو شی قالو یغی اطفیرنا بکا من سپیروالی نو پتا تا چی رالی پا من بارانو نباد شو بچی هنو او چی ترالی نو من کنی جگر جوڑی کنی نو ابو جال دی عدبه دی با عمری از منگ او تبری روانی کنی. ایو بل سر پچنگونو انخنونو و دا اخو بقا ما قاید دن و بممک او پا اغا چا سپیروالی لیو چه تاسر مرگرینی قال اوی صالح علیہ السلام طائر کم الله سپیروال سپیروالی لکتی کفر شرک کوئی بل انتم بلکی تاسو قومون خلقی توفتلول چه پا از باندیاز شي؟ ناوستی باران نکیگی ابا جی نا پیدا کیگی یا لوگی تین دیدی تا زمان مسئلہ نمان ای صالح علیہ السلام ورطا این اللہ در بحنی دا راستن لتا زگوری وکا ایم وکانا فی المدینه تی صالح علیہ السلام کی تیسعتو راحتین نه کسانا یبسی دونا فی الاردو چا بروانی کولو پزمکا کې ولا یستیحونا دا اصلاح کاری نکو قالو او یا غی تقاسمو سو گنو قریو بلتا باللہ پا اللہ حلفی بیانو کئی تقاسمو دا یو احتمال دادے چی دا دا امر سی غدا دا باب تفاعلنا ادویت دادے چی دا مازی دا نو دا امر مانا ما اکرا او دا مازی مانا کم قالو او یا غی حال دادے تقاسمو چ هغه قسمونه کړیو یو بل تا بالله پالا الک مب دا جواب قسم څه دی لالنبي تنه خامخ د شپې حمله وکومنګ په صالح علی السلام و اهله او د پتابدارو لو کچاز منګ لا تاسو کو ثم لا نقول ان بعبخ مقام وایو لولیه وارث دتا ما شاهدنا مالک علی منیر حاضر شی هلا کولو ده اهل دتا و اننا لسوادقول یقن المنگ رق یا وینکی و مکروا چلول ول جھول کے دہی مکرن چل و مکرنا تدبیر کو من دل صالح علیہ السلام د بچ کولو مکرن یو خاص تدبیر و ہم لاش حرون حال د چ دین پوی دل اللہ اخلاص کو نش پیو با سودی تباہ کلو فن زرو گورا کیف کان عاقبت مکرہم انجام د چل د دئی انو أَنَّا دَمْبَرْنَاهُمْ يَقِنًا مَنْ تَبَاكْرَا غَيْهِ وَقَوْمَهُمْ قَوْمْدَ دَغَنَهُ كَسَانُ عَجْمَعِينَ دَغُونَدُ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ نَدَا كُورُنَ دَدَيْدِ خَوِيَةٌ جِرَا بلاتحال کی چرا پروتل کی دی بے ماذالم او په سبب د شرک نه دی الا فی ذلک لاایه یقین الخ مقادی کنا خدا لقومی علم الاخر کو د پارچی پویږي وان چاین الذین آمنوا خلاص کلمنګا خلق چې ایمان راوړیو وکانو یتقول او غیزان ساتون کی د شرک نه بل دليل دلوت علیه السلامنا ولوتان علیه المولوت علیه السلام اس قال لقومی کلچه غوی خبال قوم تا اتاعتون الفاحش تا آية تاثرات لکه وی تا وانتم تبصرون او خال لا جتاسو عقل ملی ائنکم آية لا لکه وی الگانو تا شهوتا دا پارن سرولو دا خبال خوندو من دون النساء تیری دون کی بل انتم بلکی تاسو قوم الخلقه تجلل نپویا فما كان جواب قومه لو جواب د قوم د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام تا ان قالو الا ان قالوا مگر دا چی غوی اخرجوا اباسی على لوط طارد د لوط علیہ السلام بالقريه کوم د کلی تاسو نا طول ورغونډا ګاندا کار کوي چې تخخ ورګا نو ودا وتل زما د اتي ځه الله هم یاقیندی اولاس خلکته یا تتون جانته نسبت ت پاوای کوئ فان جاناو خلاص کو منوتل السلام والله هو دغتابدار دقال کېښومرزیمر اته مگر خلاصه نکه من د عظام نه خز داغو او من غیر له منغاابم دا خلکوونه چې پاتېېدون کې دغ قوم سرهې طبباکه وامورنا لیم. راو راو من پا غیمتو عن باران فسا امطر المنذرین نباد ده باران ده شو لشو چې داسې مجرمان طباق نصب ہوئی قل او آیا الحمدو اغا صفات نقضی توب لله اللہ لردی و سلام السلام او پیغمبرانو تا اللہ خلاسه ورکا مومنانو تا نور الطباق رو علا عبادی پا بندگانو د الله. الذين اغا بنديګانو استفاعي الله غوړکړي او الله خيره ايا عبادت الله غوړ دي اما يشركون يا دا غچا چې خلکو دا الله سره هيصدار کړيدي نه دا الله عبادت غوړ دي او دا مشرکان د الله عبادت باطل له اما من خلق السماوات بلکې اغا سوق لق السماواتي چې اغ پې داکرمانونه وال اراز مکه ز لکوم من السما د برنه ما انباران فامب بي زغونه من پاغې حائقا باغی چې ذا ت جال چې خاونداني د دا تازګ دي تازه تا زه باغی ما كان لكم ندي مناسب او نهدي په ا اختیار ستاسو کې انتم بی تو چتا سو زرغن کئی شجرہا ونہ دا باغی چو اَا اِلَاهُم مَا اللَّهُ اَلَيْكَ دِي کِلِ اِلَاه حاجت روان دے کارونو والا مَا اللَّه دَا اللَّه سَرَبَلْ سُوکَ نَا بل رشتے بل ہم قوم الخلق ته یادیلونو چه اریگین توحید نا بل هم بلکی دی قوم الخلق ته یادیلونو چه نور برابرهی دا لاسره امن بلکی قرد آغازاتو جعلن اردا چه غکر زولی دا دازمکا قرارن چی کاؤو سوک بدر توی دا دا غوی پخکر دا وی پخکر زمکر خیلو غوی دا زلزل چی ویشی کنا نای بلخ من دا کی کتابونو کلیکلی دی والک روقا کرا وګوره کنا قران ته دا چاټی کاوکړي الله وجعل خلالها اگر زول دی الله په میانز مزمکې انهارن سندنا وجعل لها رواسيا الله ګرځول دی د پاره د ټیکاو د مزمکې مضبوط غرونه وجعل بين البحرين اگر زول دی الله په میاند سمندر سمندرونو کې حاجزن پردا خوګه ترخیوب یو بل سره نه یو ځای کېږي لو چې دا کارونه څوک یې غا الله لري ايله ائشته حاجت روا او مددګار الله دا الله سره بل نه نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر خلک خلونه پوېږي عمل بلکې غرض يغا ذات يجيب المسترى چې جواب ورکړي سوال قبلی دا غا پریشانه اذا دعاه کل چې دا پریشان راو بل الله لره ويكشفوا السؤال اركي تكاليفة ويجعلكم وغل كنولي تاسو خلفاء الارضي خلفة قان بزمككي اله مالله دا كارون جسو كي نواشتيد اللاسر بل تذكرون دير لب تاسو نسية تخلي امل بلکی غورده آغازات یهدیکم چالار کیتا استا فی سلامات البر پتیرودو چکی والبحر پتیرودو لوانداکی ومن اواغسوکو یرسلوا الرياحا شراลีกی هوا گانی بشرا نزیره ور گئی بینه یدای رحمتہ ماقدر رحمت بل جباران دے و ادا کرن بل سکول شی نا ا الهون عشت دیکارونو والا ما اللہ سردا تعال اللهو او الله اللہ اما اجریکون دا اغنی چی دیده اللہ سرده برخی قوان دان جوړی امن بلکی غورد اغازات یب دا اول خلقا چی اغلون بے پیده اشکل ده سم بیا با دوباره کیدی پیده اشنر پا قیامات کی ومن یرزقو کم او اغازوک چې خوراک در کئی تاستا بینا سمائی دا اسمان لباران والاردی و دزمکی نظر غنا ایلا هن ادی کانونوالشتی بل ما اللہ س قل واي ورتا ها تو راوړای برهاناکو خپل دلیل او حجه پدې خپل شرک مهلین کونتم سارقین کچری یتا سر اختیار ویلکی د سوا پپټو یو الله پويږي د دې یاد کې وي یو الله پويږي قل اوایا لا یعلم لا پویږي ملاسو فالسماوات چه برا اسمانونو دی او لاندې پزمکو کې دی الغایبه پپټو الا الله مگر پویږي ولا وما يشعرون الا پویږي د ایانه یبعثول چې کله ودی پورتکولې شي بلې دارګه بلکه ختم دې علمهم علم ددې په الاخرته په اخرات کې انکار کوي پاکل کو اذا قیامت نه انکار کوي د دی علم د اخرت په اړه کې ختم دي او فنا دي بل هم بلکې دې په شک کې نشکېری میناد راتلو د قیامت نه بل هم بلکې دې میناد قیامت نه عمول راند دي وقال الذين كفروا و الكافرون ای ایذا كنا کلچ شمن ترابا خوري و آبائنا زمم مشران ائنا لمخرجول ايمان برائے استلچدس مكينا نا, نا. کافرون و اینا لقد اعیدنا یقناً لوس شوه ده حازا ده ده خبر ده قیامت نحلو منسرا و آباؤنا از منگ بشران سرم القابلو محکی ده, ده پیغمبرنا الحازا نده ده اثبات ده قیامت اللہ ساتویر الاولین مگر لکلشی کسی ده زلو خالکو قل او آیا سیرو اگر زیف الارد پزمکا کے فنزرو گوری پسوٹ نعبرت سرا کئی فکانا آقبت المجرمین سرنگیو انجام مجرمانو والله تهزن تخفه کېږه ت سلیې غمبرته ددی په ایمان نه رالوو وله تک مکیږ في دوای قیل په تنوای کې مما داغنا یمقرون کې دا کم تبییرونه کاي په د متتنګږ قولونه وید متهاز الوادو کله وي داوز د قیامدک صادقیل کی تاز اختیاایون کې خو اووایا عاس اود د وردفا بیوس لکم تاسو سرا بعد اللزیزن اغا عذاب چې تاسو په پتادای غواره یقی لرا و این ربکا یقینا استارب لزو فضل خامقا قاون ده احسان ده علان ناسی پا خلکو ولیکن لاکسرهم لیکن دیر ده خلکون لا اشکرون د اللہ ده احسان شکرنو باسی و این ربکا یقینا استارب لیعلمو پویگی خامقا ما تو کلو صدورهم پاگی چی پتی سینی ده دی و ما یعلنو نو پاگی چی خکارا کیه و ما من مائ پاسمان کی والارضی پزمکہ کی اللہ فی کتاب مبین مگر دیا غشی پا علم دا اللہ کی چی خکارہ دے انہاز ترغيب وركه قران تا يقينا دا قران يقل سو بيان کوي على بني اسرائيل باولاد ياقوب عليه السلام اکثر الذي ديريا غمسلي هم چاغيفي پای کې اختلافون اختلاف کوي وانه يقينا دا قران لهدن خامخالا خودون کرے ورحمه او رحمت ته چالا للمؤمنين المؤمنان لرا ربك رب اقلي بانا هم یقی نستا رب پ سې پهندلي کتابو کې بمی پ خپل کتاب اول عزيز العب دغ لپ زورور پودي ف پو تول ځان په اوپاره على الله پهاللهقا قینا ت چې على الحق الميل په حېغ حقي چکاره کوون کې د او د کاافران پهشان دلو د کلو دل این نگا یقین لا تسمع الموتا تاو رولنشی کول د کافرانو تال چې پشاند مرو دی ولا تسمع سمم تاو رولنشی کول ده کافرو تا چکان دی الدعاء بلنی ده توحید لرا ازا والا و مدبیرین کل جا غیو گرزی شاکا وما انتا نیتو بهاد العمی لار خودونکی رندو تا کافران رند فشاندر اندودی اندولالتهم چه توالای دیلر د زدو گمراه اینا انتو سمعو تاورول نشکوله الا من مگر آغا چاہتا یقمنو بی آیاتینا چه ایمان را لی زمان پایاتونو فهم مسلمون نو دیدی گردن کی خدون کی اللہ تا کم علماء چې دا غی رای دالا چه ملی ناوری نزاند پارداد دلیلو اغرست سوره روم کی براشی او آدرنګ سوره فاتحہ کی دلیل ګرځئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب دادی چمڑی ناوري نور خبر پکې نکو کسو کوی چې اوري د خوانه نوم من ګناګاره کاپیر نه او کسو کوی چې ناوری له دم ګناګار ندی او دلیل دای دا دا مضبوط ته قران او حدیث او فقہ حنفی دای د دا دا دا سر دلالې نورې جګالی پکې نکو او کوی چې د لری ناوري نو بیا د شرک ته کم علماج قائل دي چې مړي اوري لا غي وي کله چې تازه او کله چې وسره خواته بس ادا نور کی ورته چې وي رمضان شه دا غو شرکی خبرې دي نو چې د دې قائل دي نو دا مرزيان چې دا फायदा بیا خلینو وي جار کله اوري خو بس ورته وهجغه ورته وهجغه نو بیا پدغه کې احتشو باندې خبره پويږي ويوما نحشره فكما رزب عندي وإذا وقع القوله کله چې سابت پهی باې کله چې په سابت چې هغههنا دا الله عیم پهدای اناار او بهبا منله هم دا ل را سناور من الأارې دځمکه تو کلې مهم اغ ناور به خبرې کوي دا سره اننااس چې یقینا خل کاووو به آیا نه لا یالو زمن نه زما بس صرف داوي. در مکی معظمی در از مکی نبا یو زناور رو باسم خیلی وقتی سالم دنیا با گوری او خبر بیدائی در اللہ عذاب بانی اولی در خلق اختشو ذکر دی در اللہ در کتاب او در توحید دلائل نمانا نور دا چی در سوره دا سوره وجود سوره پلنه دا او سیدی اغای اسرائیلی واقعات دی خو صرف داوی لیزم یو زناور دی در رو باسم او حدیث کی راضی چې د مکی معظمی د اس مکی نمرهوسی ها او دا عالی په دنیا کې بغرزی نور به دا نه دی ذکر کړی چې دا سور او دا سور بل دا او صدی ها بس قران دا چې ذکر کوي زمونږ په ایمان دی وایوم الاشروا اپک مرز را جمکم من من کل امه امَّتِنْ دار یومتنا فوجم یودالا ممند کا سنا یوکزیو بیااتنا چه دل ادر اغجن کئی زم آیاتونا فهم یوزعون ناغی برا بند کنے شی اوزائی کے حتی تردید پوری ازا جاؤو کلچ اغیر آشی تول راغون شی اوزائی تا قال او بو ی اللہ اکا زبتم آیتاسو در اغجن گرل ولم ترخیتو تاثر آگیر والے لو کرے بے ہا پا غایتون زمان علما حیثیت دا پوئینا پھلے که سمت لب دے اول زان پویا که دلائر وګورا داګې نه روستو ستا خوخه د کملي او کټګزیبي کوي خو طلع پویا شوی دی اولاري ویزلمنم دا دروغ دی اول خو پیځند پویا ککنه نو چې ځندې پویا کو نو بیا چلو خلुका ستا اختیار د کملي هم او کنې مالي هم لو لا دغه مسلې علم دې نه حاصل کړي ویزنه منم نو خو به ورته وای او علم حاصل کړو اما ذا کنتم تاملون اما ازا صده غشه کنتم تاملون چی وی تازدائی کون کی و وقال قول علیهم ثابت پشوینا دا عذاب دا اللہ پا غی بما ظلمو پا سبب د ظلم دا غی فهم لا ینتقون ايبا بيا خبرين کو كولي علم يرو آياتين قولي دلائل عقلي انه يقنا منگا جه انه الليلة اگر دولي دلاش پا ليس کنوفي دل دل پارا چه دي پا کی آرامو کی وانهارا وروز وفسرطان دل پار دل دو انه في ذالي گا يقنا پا دي كي لآياتين خامقات دلائل دي لقومين آغا قلقو دل پارا يؤمنون چه آغا ايمان دراري ويوم ينفخو في السور فقمرز چه پوكه والشي في الس ای که ففزحا نمر بشی من آغا سوکو فی السماواتی چی برا اسمانونو کی دی و من آواغ سوک فی الا ماشا الله مگر نبمریگی آغا سوک چی وغاری اللہ اگا سوریا و غیلمان سی اللہ دا همیشه دا پارا پیدا کی گئی من نمریگی پنی خبر پوئی گئی و گلن طول با اطاو راشی اللہ تا داخرین عجزی کون کی و تر الارضا تبوینی دا اووتجی بالاله طبويې داغونهتهصوه تګمان کې پهقرو جا میدهتن چې په ځای وړ دي وه یا تمررو حال دا چې داغونه بځې ماح پهشان د تلو دورځې س الله کارنامد الله دهله اغا الله افقانه چې هغه مضبوطکه د کلله ش انار ترغیب ده نیک آمالو تا من جا ابل حسنتی چاچرال قیامت تزان سر فله فلهو منها ملها اغلوی غروم مرتبه ده توحیدنا وهم دیبا من فضاین لگه براحت یوم ازین ده دغر وزنا آمیلون پا عملی ومن جا ات چاچرال بسیعتی اغا کلیمه ده شرکو فا کبت نسکور بکریشی و جوهم مخون پور که ماکه آیات کې بشارت او ادي کې تخويف دي حل ته جزاونا اله بشوړتا تاسو تبدل در درکول الا ما كنتم تعملون ماګر داږي چې تاسو کولو پیغمبر تعالی حکم وایي چې بندګي ورده الله کوي وهذا قرآن بخلقه تبعانه إلا ما أمرتو يقين الحكم شوه ده بعد أن أعبدا زما رب هذه البلدتي نمالك ده دي كلي الذي أغا كله حرمها چهي عزت وركر ده الله وله كل شيء أغل رارشيز ده ما تحكم شوه ده أن أكون من المسلمين ده زما زمان تابدارنا وأن أطل والقرآن او ما تحكم شوه ده جيز باللوم سنگا ویده اگه سه الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نا نا قرآن با پا خلق و بیانوم زکر رستو تلو گوری تشپ تلاوت پا لیتاتا پویا حاسی لیگی نا نا فمن احتداء سوکچی پا شو فا انما یحتدی نیقینا نگا پا هدایت شو لی لفزی اقبل زان لرال ومن دو اللہ سوکچی واو ری دو بیانوم محمد صلی اللہ علیه. او خلق ته انکار کئی فقل تور توایا انما انا یقین زو من المنزرین دیر ورکون کنیم وقل اوایا الحمد آصفات دقل ایتوب یوازی اللہ لردی سیوری کم زرد چی الله اللہ تازتا آیاتی ہی خفل دلائل توحیدو فتاریفونا تعصبو کی وما ربکان دستا ربو بغافل اللہ جانا عما تاملون داغین چی تاسوی کوایی سورت النمل لا اللہ پا فضل احسان سر اخلال شو اور پسی سورت القصص تی سور قصص سور نمل پسی اٹائیس نمبر سورت تی اور سور قصص پنو نزول کی سور نمل پسی اونچاس نمبر سورت تی ترتیبن و نزولن دوڑا سور نمل پسی دی دعوت سورتی قصص صدا پل پیغمبر تا تسلی او بہادری ورکی سنگ چی موسیٰ علیہ السلام تا می نجاتا و کامیابی ورکلا پا فیرانیانو نو دغا سی دمکی معظمی پا مشرکینو با تا تا کامیابی درکوم سنگ چی آگا پا بہادرها از دین بیان کلی و توحیدو فیران تا نو دغا سی تیوم بیان کن نماکی صورت سر ربطو نصور نمل پا آخیر که دا الله حمدو شتیب کی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ هَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا دا حمدونا الله لرولی دی نو پا دی سورت کی داغی حکمتونا بیانی حکمتونا اللہ داغی بیانی پا دی سورت کی دا حمد اللہ لرولی او دارانګي الله ذکر کوي حلاکت د دشمنانو او نجات د مؤمنانو او خلاصہ دې صورت درې بابونه دي لومبنه باب د 20 پورې د 100 پورې لومبنه باب دې تر 20 پورې 44 پورې دیم باب دې تر 60 او دریم باب دې تر اخره پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د دا الله تاسو الله الرحمن الرحیم چې عام او خاصه مہربانه کوي شروع کوو په سوره قصص کې فص م الله خپویږي په مراد خپل د دې حروفونه ترغیب ورکه قرآن تا تلکا دا آیات الكتاب المبین آیاتونه د کتاب ښکارکوونکي دي نتلو منللو আলাইک پتہ من نبئ موسا خبر د موسی السلام او فرعون خبر د فرعون بالحقی تاخ... تاریخی واقعات دا په حق مملووه لکه قوم یمنول فیدد حق استوا خلق تدا چا غیر ایمان راڈی ان فرعون یقینا فرعون علا زانو چد کرے او فل ارض پزمکه کی وجعل الها افرعون ګرزولی باشن دغه اند دیس دلی دلی اگه پاکی پیدا کریوی یاستاد عیفو کمزوری گرن طا ایفتان یاو ڈالا مینو هم دا داینا سنگوی پا زمیدارو ادا خوختو پا بٹو په نیحرونو اچا کولو پاو پا خربانی لگو لیو یو زبیحو حلال اول ابناهم ابنا اهم زامند آگئی و یستحین ایسا اهم اجوانده پر إن كان من المبسدين يقنا فيعنو درانكون ك ونريد من غلو أن مننا إاححسان قو على الذين پا خللك وطعف جيكمزور في الأرض بمك في بيسرائيلة لاجعلهم اگر ز من أغيلرا أائمة مشرانه لانجعلهم اگر زومن أغيلرا الوافيين. مراز کیا غستون کی دا مصر ونمکن لهم او طاقتور کومنگا غیتا فی الارد پزمکا کی ونوری فرعونا خیومنگ فرعونتا وحامانا وحامانتا و جنودا هم آفو جنود دیدوارو تا منہم دا من اسرائیلونا ماہ آگا کانو چودی یحظرون یریدون کی دا او اعلان کرو بچی علا لوی چرتا موسا پیدا نشی اگا ور تا زخیم واح یکړه مون اله موسی موسی علی السلام ته اله ام موسی مور د موسی السلام ته وح سوا الارضيع عليه بموسی علی السلام فالقه فالقه تو غرز ودلرا فی یم فی دریاد کې نو ما کی صورت کې څه وی صندوق کې صندوق بیا په دریاب کې واچو ولا تخافي تميرهगा ولا تهزري تمغم جلکيگا ان رادو يقن لمن جوا پس کو دلرا اليك تاتا وجايلو هو غرزو بمن دلرا من المرسلين درالحو پیغمبرانو نا اي محمد صلى الله عليه وسلم ستار دار الندوه کې جرګه او غار سور ته ورازي راځي موسی عليه السلام ور کې چولې سمندر کې افرعون کرلو شو نبا حدری دا کش جاعت تے فل تا قطوه روچت کا غلرا آلو فرعونا فرعونیانو لیکون لهم انجام داشو چشی موسیٰ علیہ السلام دیلرا عدو دشمن وحزنا او غم و غم کی پریواتل اِلن فرعونا یقنان فرعون و هامانا او هامان و جنودهما فوجونت دے قانو هغه خاطئين ګناګهونکي وکاله تبرئه فرعون او خذيده فرعون قره عين موسى عليه السلام اخو يقوال لسترقي لي زمادي ولاك او تعالى ردي الله د موسى عليه السلام باندې تو فرعون د خذ عاصي مين واچولا الله چې سټاي دا ټیکنالوژي زمانا نه ده دا, دا, دا, دا الله اکبر زمانا ده ولی دا غدای که ٹکنالی بس اللہ واجو لپز رکی نو کور که ور طلبا جوڑا شو کور که لا تقدلوهو تاسو موجنی دلرا اصا این الفانا ومیده چی فائده براورا سیده منتا او نتخذهو ولدن یا بونیو دلرا پزوی توبا وهم لا اشحرون اللہ وی دیخواڑو پویدلنا دینا پویدلنا و اصبح او غرزيدو فؤاد ام موسى زرد مرد موسى عليه السلام فارغان ازگار نور سوچنا فکرلته لاړو بس د بچي غغو ان قاعده یقینا نيز देवा لتبدي چي خامه خاغه کاره کي به موسى عليه السلام لرا چرغه زما زي لولا اربتنا کچري پټاينه لګول لمن على قلبها پسنداغي لتكون من المؤمنين د دې لپاره چې شي مرد موسى السلام لی یقین کول کولا یالدا سی کیخه یقینی راجی مومناننا وقالت اویدې له اختهې خور داغه تا اسی